Ідеальна аудиторія Коли Глокта прибув, архілектор Сульт, як завжди імпозантний у своїй бездоганно білій мантії, стояв біля велетенського вікна і споглядав понад шпилями університету будинок творця. Приємний вітерець, що гуляв великою круглою кімнатою, куйов сиве волосся старого і шурхотів численними паперами на велетенському столі. Щойно Глокта прошкутильгав у кімнату, Сульт обернувся. Інквізитори, сухо привітався він, простягаючи руку в білій рукавичці. Великий камінь на його священному персні у яскравому світлі сонця, що заглядало у відкрите вікно, блищав вогнено-пурпуровою барвою. Служу і корюся, ваше присвященство. Локта взяв його руку і болісно скривився, згинаючись, щоб поцілувати перстень. Він ледве стояв на ногах, всім тілом спираючись на палецю. Хай мене грім поб'є, якщо старий виродок кожного разу не схиляє руку трохи нижче, просто щоб подивитися на мої страждання. Сульд одним плавним рухом опустився на своє високе крісло, вперше ліктями у стільницю і зачепивши перед собою пальці. Глокта змушений був лише стояти і чекати на запрошення сісти. Його нога аж пекла від знайомого сходження на верхівку будинку питань, під лоскочучи стікав з голови. Сідай, будь ласка, — пробурмотів архілектор, а тоді зачекав, коли глок та зайняв одне з менших крісел за круглим столом. — Ну що, розказуй, є якісь успіхи в розслідуванні? — Трохи є. Кілька ночей тому в апартаментах наших гостей зчинилася Веремія. Вони стверджують, що явна спроба надати цій обурливій історії правдоподібності магія — магія. Сульт зневажливо пирхнув. Ти з'ясував, як насправді зробили отвір у стіні? Мабуть, магією. Боюся, що ні, архілекторе». Шкода. Якийсь доказ того, як саме вони провернули цей фокус, міг би нам пригодитися. Але що вдієш? Ісульд зітхнув так, наче й не очікував нічого більшого. Не буває так, щоб все й одразу. Ти говорив із цими людьми? Так. Баяз, якщо дозволити його так називати, дуже верткий товариш. Без застосування переконливих засобів, ніж самі лише запитання, мені не вдалося нічого з нього витягти. Його друг північанин теж міцний горішок. Гладке чоло Сульта розітнула єдина зморшка. Гадаєш, вони якось пов'язані з цим дикуном бетодом? Можливо. Можливо. повторив архілектор. Роздратоване, немов ж, саме слово могло заподіяти шкоду. Що ще? У нашої веселої компанії поповнення. Знаю, навігатор. Іначе я взагалі стараюсь. Так, ваше преосвященство, навігатор. Бажаю їм удачі. Від цих скупих ворожбитів завжди більше проблем, ніж користі. Тільки й розмов, що про Бога і таке інше. Жадібні дикуни. Згоден. «І все ж архілектори, було б ж цікаво дізнатись, навіщо вони його найняли?» «І навіщо?» – Глокта на мить задумався. «Не знаю», – Сульт пирхнув. «Що ще?» «Згодом після епопеї з незнайомкою наших друзів перевели в апартаменти біля парку. Кілька ночей тому всього за двадцять кроків від їхніх вікон сталося надзвичайно страшне вбивство». Очільник Гойл про це згадував. Він сказав, що перейматися не варто і що жодного зв'язку з нашими гостями немає. Я залишив цю справу в його руках. Він похмуро поглянув на Глокту. Це було хибне рішення? О, чорт! Тут потрібна швидка відповідь. А вже ж ні, архілектора! Глокти схилив голову на знак глибокої поваги. Якщо очільника все влаштовує, то мене теж. Ммм. Отже, я так розумію, жодних зачіпок у нас немає. Не зовсім. Є оце. Глокта витягнув з кишені свого плаща стародавній сувій і простягнув його архілектору. Обличчям сульта промайнула тінь зацікавлення, коли він узяв сувій і розгорнув його на столі, втупившись в нерозрозумілі символи. Що це? Ха! Отже, ти знаєш не все. Гадаю, можна сказати, що це фрагмент історії. Оповідь про те, як Бояз здолав майстра-творця. Фрагмент історії. Сульт замислено постукав пальцями по стільниці. І яка нам з цього користь? Ти маєш на увазі, яка тобі з цього користь? Згідно цього документу, саме наш друг Бояз опечатав будинок-творця. Глокта кивнув головою на споруду, що стриміла за вікном. «Опечатав і забрав з собою ключ». «Ключ? Ця вежа завжди була опечатана, завжди. Наскільки мені відомо, там навіть нема замкової шпарини». «Ви читаєте мої думки, ваше преосвященство». «Хм...» Сульт поволі розплився в усмішці. «В історіях усе залежить від подачі, га?» «Упевнений, що наш друг Бояс це чудово знає. Він використав наші власні історії проти нас, але тепер ми поміняємося з ним місцями. Ох, яка іронія!» Сульт знову взяв до рук Сувій. «Він автентичний?» «Це важливо?» «Аж ніяк!» Сульт граційно звівся зі стільця і поволі рушив до вікна, постукуючи згорнутим сувоєм по пальцях. Зупинившись, якийсь час дивився назовні. Коли він обернувся, його обличчя сяяло від безмежного самовдоволення. Якщо не помиляюсь, завтра ввечері буде бенкет на честь нашого нового чемпіона з вихтування, капітана Лютара. Крутій, триклятий. Там будуть присутні всі сильні світу цього. Королева, обидва принці, більша частина закритої ради, декілька впливових дворян. Не кажучи про короля, до чого докотилися, його присутність на обіді вже не варта навіть згадки. Це буде ідеальна аудиторія для нашого невеличкого викриття згоден?» Глокта обережно схилив голову. «Звісно, архілектори, ідеально. Якщо нам усе вдасться. Інакше можемо набратися сорому по самі вуха». Сульт вже смакував майбутній триумф. «Так, це чудова нагода, і залишилося саме стільки часу, щоби про все подбати. Відправ нашому другу першому з поміж магів посланця». Нехай він повідомить, що їхню компанію сердечно запрошують на завтрашню вечерю. Сподіваюся, ти теж прийдеш? Я? Глокти ще раз склонився. Ні за що такого не пропущу, ваше преосвященство. Добре, візьми із собою практиків. Наші друзі можуть вдатися до насильства, коли усвідомлять, що їхня гра скінчилась. Хто знає, що здатні ці чужинці? Ледь вловимий рух архілекторової рукавички вказав, що бесіду завершено. «Стільки сходів, і заради чого?» Коли Глок та зрештою дістався дверей, сульт пихатор роздивлявся Сувій. «Ідеальна аудиторія!» – бурмотів він, коли масивні двері з клаценням зачинились. На півночі власні карли вождя щовечора вечеряли з ним у Зарі. Жінки приносили страви у дерев'яних мисках, ти наколював вкусні м'яса на ніж, Ним же їх розрізав, а тоді запихав пальцями шматки у рот. Якщо ти знаходив якусь кістку або хрящик, то кидав на солому під ногами для собак. Столом, якщо такий був, слугували зазвичай декілька абияк обструганих дощок, поцяткованих плямами і заробками від ножів. На довгих лавах сиділи карли, а один-два стільці могли займати іменіті. Там було темно, особливо довгими зимами і курно відбагатця та люльок з чагою. Там часто співали пісень, зазвичай вигукували несерйозні образи, іноді перекрикувалися серйозними, і завжди багато пили. Єдиним правилом було дочекатись вождя, а тоді вже починати. Логін не знав, які правила діяли тут, але здогадувався, що їх була ціла купа. Гості сиділи навколо трьох довгих столів, розставлених півколом, людей 60 чи більше. Кожен мав власне крісло, темне дерево стільниць було начищене до дзеркального блиску, і завдяки сотням свічок, розставлених по стінах і столах, Логін бачив розмитий обрис власного обличчя. Перед кожним гостем лежало щонайменше три тупих ножи і ще кілька штуковин, в тому числі великий плаский диск з блискучого металу, призначення якого залишалося для Логіна загадкою. Не було ні криків, ні тим паче співів. Натомість залою ширилося тихо, як у вулику гудіння, шепіт людей, що нахилялися одне до одного, немовби для того, аби обмінятися секретами. Одяг їхній був ще чудніший. Старці, незважаючи на спеку, були вдягнені в масивні мантії чорного, червоного та золотого кольорів, оздоблені блискучим хутром. Молодики повтискувались у вискі яскраво червоні, зелені чи сині жакети, прикрашені шнурками та кутасами із золотих і срібних ниток. Жінки були обвішані ланцюжками і перснями з блискучого золота і сяючих діамантів, одягнені у дивні сукні з барвистого сукна, які в одних місцях напиналися, а в інших болісно звужувались, а деякі частини тіла взагалі зоставались оголеними. Навіть слуги були одягнені як лорди. Вони снували навколо столів і мовчки нахилялись, наповнюючи кубки неміцним солодким вином. Логін вже трохи не пився, тож яскрава зала у його очах тепер приємно сяяла. Чого тут не вистачало, так це їжі. Логін не мав різки в роті ще з самого ранку, тож у нього в шлунку постійно бурчало. Він поглядав на глечики з рослинами, що стояли на столах перед гостями. Із них стирчали яскраві квіти, і вигляд у них був не надто їстівний. Але зрештою у цій країні їли і ще дивнішу їжу. Йому не залишалося нічого, крім як спробувати. Він висмикнув одну штуку з глечика, довгу зелену рослину з жовтою квіткою на кінці. Він куснув край стебла. Воно було водянистим і позбавленим смаку, але хрумким. Він відкусив більший шматок і без особливого задоволення взявся його жувати. «Навряд чи вони їстівні!» Логін обернувся, вражений почутою тут північною говіркою, як і тим, що з ним взагалі заговорили. Його сусід, високий, худорлявий чоловік з різко окресленим, покраєним борозними обличчям, нахилився до нього, ніяково всміхаючись. Він здавався Логіну віддалено знайомим. Чоловік був на змаганні, подавав клинки хлопцеві, котрий раніше вартував біля брами. а, -а, -а" пробурмотів Логін з набитим ротом. «Смак рослини дедалі гіршив». «Перепрошую», – сказав він, зрештою ковтнувши. «Я не дуже знаюся на цих речах». «Та я, чесно кажучи, теж. Як і воно на смак? Паскодне!» Логін невпевнено тримав пальцями недоїдену квітку. Кахляна підлога була бездоганно чистою. Кидати рослину під стіл здавалося сумнівним рішенням. Собак тут також не було, але навіть якби і були, він сумнівався, що вони б таки їли. Собаці би вистачило клепки на відміну від нього. Він поклав рослину на металеву таріль і витер об пальці обгоруди, сподіваючись, що ніхто цього не помітив. «Мене звуть Вест», – називався чоловік, простягуючи руку. «Я родом із Енглії». Логін поручкався. «Дев'ятипалий, з клану Брінів, народився на північ від Високогір'я». «Дев'ятипалий?» Логін продемонстрував обрубок пальця, і чоловік кивнув. «А, зрозуміло». Він усміхнувся так, наче згадав щось веселе. «Колись ще в Англії я чув пісню про дев'ятипалого чоловіка. Як же його звали? Кривава Дев'ятка. Точно». Логін відчув, як його усмішка почала зникати. Типова північна пісня, знаєш, про жорстокість так і таке інше. Він зітнув гори голів, цей криваве дев'ятка спалював міста і мішав кров з пивом або що. Це ж не ти був, а?» Чоловік жартував. Логін нервово засміявся. «Ні-ні, я ніколи про нього не чув», – відхрестився він, але, на щастя, Вест уже перейшов до наступної теми. «Слухай, я бачу, ти в свій час пройшов кілька боїв». Так, кілька колотнеч мені траплялося. Було безглуздо заперечувати, очевидно. «Ти знаєш цього типа, якого називають королем північан? Чоловіка на імення Бетод?» Логін скосив очі в бік. «Знаю». «Ти воював проти нього?» Логін скривився. В роті заставався кислий присмак рослини, він зробив ковток із кубка. «Гірше!» – поволі відказав він, опускаючи кубок на стіл. «Я воював за нього!» Це, схоже, лише збурило цікавість чоловіка. Отже, ти знаєш про його тактику і військо, про те, як він віде війну». Логін кивнув. «Що ти можеш розповісти мені про нього? Що він найпідступніший, найбіж жальніший противник, який не знає ні сумнівів, ні пощади. Повір мені, я ненавиджу цього чоловіка, але такого отамана, як він, не було ще з часів Скарлінга Худлеса. В ньому ще є таке, за що його люди поважають, чи бояться, чи принаймні підкоряються? Бетот може зігнати зі своїх воїнів всім потів, щоб тільки прийти на поле битви першими і зайняти вигідніші позиції, але стараються вони тому, що він приносить перемоги. Коли треба, Бетот обережний, а коли треба – безстрашний. І він не промине жодної деталі. Він обожнює всілякі воєнні хитрощі, пастки, засідки, фальшиві атаки і маневри. Раптові напади на неподготовленого ворога. Шукай його там, де не очікуєш знайти, і готуйся, що він буде найсильнішим там, де видається найслабшим. Найбільше стережись його тоді, коли він начебто збирається втікати. Більшість людей його боїться, а ті, котрі не бояться, дурні. Логін взяв із старілки квітку і почав ламати стебло на шматочки. Його військо групується навколо вождів кланів. Деякі з них самі по собі сильні отамани. Більшість бійців – трели, селяни, яких змусили служити. Вони озброєні списом або луком і швидко пересуваються розрізненими групами. В минулому вони були погано підготовлені і покидали свої ферми лише на короткий час. Але війни на півночі тривають вже стільки, що багато з них стали загартованими бійцями, які не знають пощади. Він почав розкладати шматки рослини, показуючи, що це групи солдатів, а таріль пагорб. Кожен вождь, окрім власної гвардії, тримає також карлів. Вони добре озброєні, вправні з сокирою, мечем і списом, і гарно вимуштрувані. Незначна кількість споміж них кінна, але бетот тримає їх осторонь, очікуючи слушний момент для атаки або переслідування. Логін повисмикував із квітки жовті пелюстки, і вони стали вершниками, захованими на флангах. І нарешті відомі або імениті воїни – чоловіки, котрі заслужили велику повагу в битвах. Вони можуть командувати загоном карлів у бою або виконувати роль розвідників чи нападників інколи в самісінькому тилу ворога. Він збагнув, що вся тарілка вкрита купою подрібнених шматочків рослини і поспіхом зміг їх на стіл. Це традиційний спосіб ведення війни на півночі, але битот завжди цікавився новими ідеями. Він читав книжки, вивчав інші методи бою і часто говорив про покупку у південних купців арбалетів, важких обладунків та дужих бойових коней і про створення армії, яка наводитиме жах на цілий світ. Логін усвідомив, що говорить безупинно бозна скільки часу. Він вже давним-давно стільки не говорив підряд, проте Вест дивився на нього з пильною увагою. «Ти говориш як людина, котра знає свою справу. Ну, ти просто натрапив на ту єдину тему, в якій я можу вважатися знавцем». «А щоб ти міг порадити людині, який доведеться воювати з Методом?» Логін спохмурнів. «Будь обережним і пильнуй за усі бич». Джезаль був не в захваті. Спочатку це, звісно, здавалося чудовою ідеєю, справжньою мрією. Бенкет на його честь, який збере чимало наймогутніших людей Союзу. Це, безумовно, був лише початок його прекрасного нового життя переможця турніру. Всі йому провіщали? Ні, обіцяли. Видатні звершення, які, наче переспілі фрукти, ось-ось зірвуться і впадуть йому просто в руки. Слава і підвищення по службі також десь уже були неподалік. Мабуть, цього вечора його призначать майором, і він вирушить на війну в Енглію командувати цілим батальйоном. Проте, як не дивно було, схоже, що більшість гостей цікавили лише їхні власні справи. Вони балакали одне з одним про урядові проблеми, про діяльність торгових домів, про питання землекористування. Титули чи політику. Фехтування і видатні здібності Джезаля взагалі не згадувались. Жодних підвищень не передбачалось. Він повинен був просто сидіти, всміхатись і час від часу приймати мляве привітання від незнайомців у пишних шатах, які навіть в очі йому не завжди дивились. І з цим завданням могла за виграшки впоратися і воскова фігура. Ніде правди, діти, лестощі просто людині на арені були значно приємнішими, вони принаймні були щирими. І все ж він ніколи не бував у приміщенні палацу. В цій фортеці, всередині фортеці Агріонта, куди дозволялося входити лише небагатьом. І ось він сидів за чільним столом в обідній залі самого короля, хоча Джезаль не сумнівався, що його величність найчастіше обідає прямо в ліжку і що його невірогідніше годують із ложечки. У дальньому кінці кімнати розташовувалася сцена. Джезаль якось чув, що Остус, Король дитя під час трапи здивився тут виступи блазнів. Морлік божевільний, своєю чергою, любив споглядати страти. Король Казімір, кажуть, щоранку за сніданком слухав образи від двійників своїх найгірших ворогів. Таким побитом він підтримував у собі палку ненависть до них. Втім, зараз сцену закривала завіса. Джезаль повинен був шукати розваги де інде, і вібір у нього був украй бідним. Над його вухом дзижчав маршал Варус. З одного боку він принаймні досі цікавився фехтуванням, а з іншого він тільки про це й торочив. Я ще такого не бачив. Ціле місто просто в захваті. Це найвизначніший бій з усіх, що тут траплялися. Присягаюся, ти навіть кращий за колишнього Зан Данглокту. А я не сподівався, що колись побачу йому рівню. Мені й не снилося, що ти на таке здатен, джезалю, я й гадки не мав. «Хммм!» <гм> – простягнув Джезаль. Осяйна <гум> пара, кронспринц Ладісла і його майбутнє наречене Терез, і Сталіна сиділи на чолі столу поряд із дрімаючим королем. Вони не помічали того, що відбувалося навколо, але не тому, що вони були молодими закоханими. Вони палко гризлися на ледь стишених тонах, а їхні сусіди старанно вдавали, що не всотоють кожне слово. Загалом кажучи, я скоро відбуваю на війну до Енглії, то ж тобі недовго залишилося мене терпіти, скиглив Ладісла. Мене можуть вбити. Мабуть, це ощасливить вашу високість. Прошу, не вмирай заради мене, відповіла Тереза із штирійським акцентом, що аж сочився злобою. Але коли так трапиться, то вже нехай. Гадаю, якось переживу це горе. Хтось поблизу відволік джезеля гупанням по столу. «А щоб ті людини згоріли, кляте селянство повстало в Старій Кланді. Ліниві собаки, вже їм не хочуть навіть пальцем вирухнути». «Це все податки», – буркнув сусід чоловіка. «Воєнні податки. Вони зовсім через них показилися. Ви чули про цього клятого типу на прізвисько «Дубильник»? Якийсь дурнуватий селюк, а відкрито закликає до перевороту. Уявіть собі. Я чув, що один із побірників короля став жертвою нападу юрби десь за милю від стін колона». «Один із побірників короля, чуєте? Напад юрби, а? Замилю від міських стін!» «Ми, чорти б його вхопили, самі наслали це на себе!» Джизаль не бачив, хто це говорив, але впізнав чоловіка за вишитим золотим монетами мантії. «Маровія, верховний суддя!» «Погодьтеся з людиною, як і з собакою, і рано чи пізно вона вас вкусить!» Це очевидний факт. Наше завдання, як правителів, як аристократів, поважати і захищати простих людей, а не гнобити і принижувати їх. Хіба ні? Лорде Морові, я ж говорив не про приниження чи гноблення, я лише про те, що вони повинні платити належне своїм землевласникам і, звичайно ж, своїм посланим небом панам. Маршал Варус тим часом не змовкав ані на хвилину. Це було щось, а? Те, як ти поборов його одним клинком проти двох... Старий солдат змахнув рукою у повітрі. Все місто тільки про це й говорить. Тебе чекає велич, хлопче, мій, запам'ятай мої слова, велич. Хай мені грець, якщо одного дня ти не займеш своє місце у закритій раді. Це було просто нестерпно. Джезаль терпів чого чоловіка стільки місяців. Він чомусь гадав, що коли переможе, то це все скінчиться, але, схоже, тут його чекало розчарування, як і в багато чому іншому. Дивно, але Джезаль ніколи сповна не усвідомлював, яким нудним старим Бовдуром був лорд-маршал. Тепер, однак, він розумів це дуже добре. Його обурення ще більше підсилювало те, що за столами сиділо кілька людей, яких він абсолютно точно би не запросив. Гаразд, він міг би зробити виняток для Сульта, архілектора інквізиції, оскільки той мав місце у закритій раді, і без сумніву, був впливовою особою. Але Джезаль не міг збагнути, на що він привів із собою того виродка глокту. Каліка виглядав ще хворобливіше, ніж зазвичай, а його неспокійні запалі очі обрамляли темні кола. З якоїсь причини він час від часу похмуро і недовірливо поглядав на Джезаля, так наче підозрював його у скоєнні якогось злочину. Зважаючи на те, що вони знаходились на бенкеті Джизаля, це було неабияким нахабством. Гірше того, по інший бік кімнати сидів той старий, голомозий чоловік, який назвався Баязом. Джизаль досі не розгадав суті його дивного вітання на турнірі, яке, власне, не дізнався, чому на нього так зреагував батько. Поряд зі старим сидів його потворний друг, дев'ятипалий варвар. Майорові весту не пощастило. Він сидів поряд із дикуном, але користався з цієї ситуації щонайкращим чином, бо вони навіть удвох жваво розмовляли. Північанин несподівано зайшовся сміхом і так гупнув по столу своїм кулачищем, що аж келихе задзвеніли. Принаймні, їм було весело на його вечірці, кисло подумав Джезель, майже шкодуючи, що не сидить разом із ними. І все ж він знав, що хотів би колись стати важливою впливовою людиною. Хотів би носити речі з купою хутра і важкий золотий ланцюг. Хотів би, щоб люди кланялися і плазували перед ним. Він вирішив це для себе дуже давно, і, мабуть, воно досі було йому до душі. От тільки зблизька все це виглядало страшенно фальшиво і нудно. Він би з превеликою радістю був зараз на Одинці з Арді, хоча вони й бачились лише минулого вечора. От у ній не було нічого нудного». «А я чув, що дикони вже підступають до Остернгорма!» – вигукнув хтось зліва від Джизаля. «Лорд-губернатор Мід збирає армію і присягнувся, що вижине їх з Енглії!» «Ха! Мід! Цей чвонливий старий довбень навіть пиріг з форми не витягне!» «Але на цих північних звірів його вистачить, га? Один гарний солдат Союзу вартий десяти з їхнього кодла!» Джизаль почув, як гаммер раптом пронизав різкий голос Терес. Такий гучний, що його, мабуть, було чути на іншому кінці зали. Звісно, я одружусь за наказом батька, але це не означає, що я повинна цьому радіти. В ту мить здавалося такою злою, що Джезаль би не здивувався, якби вона всадила свою вилку у кронпринцеве обличчя. Йому стало трохи легше на душі, коли він побачив, що не лише у нього проблеми з жінками. О, так. Дивовижний виступ. Всі тільки про це й говорять, не вгавав Варус. Джизаль засовався на стільці. Скільки триватиме ця маячня? Йому вже бракувало повітря. Він знову озирнув обличчя навпроти і зустрівся із поглядом глокти. Змарніли лицо якого не покидав той самий похмурий і підозрілий вираз. Джизаль ще до сих пір не міг довго витримувати його погляд, навіть на власному святкуванні. Чим же він не догодив цьому проклятому каліці? «Малий виродок! Він якось змахлював!» «Я точно знаю!» Глокта поволі перевів очі на стіл навпроти, зупинивши погляд на боязі. Старий шахрай сидів собі, почуваючись досить затишно. «Він теж був у цьому завіяний. Вони якось змахлювали разом». «Шановні пані та панове!» Коли лорд Камергер підвівся, щоб звернутися до зали, гомін вщух. Радий вас вітати від імені його величності на нашому скромному зібранні. Сам король на мить заворушився, тупо роззирнувся навколо, кліпнув і знову заплющив очі. Ми зібралися тут, звісно, на честь капітана Джазаля Данлютара, який нещодавно поповнив найдобірніший почесний список. Він став одним із тих фехтувальників, які здобули перемогу на літньому турнірі. Кілька людей підняли келихи, інші щось схвально забурмотіли. Я бачу, що серед присутніх сьогодні є чимало колишніх переможців. Більшість з них зараз займає високі посади. Лорд-маршал Варус, командир лицарів-вісників Валдіс, майор Вест, який тепер, звісно, є членом штабу маршала Бурра. Навіть я в свій час був переможцем турніру. Він усміхнувся і поглянув на своє гладке черевце. Але це було вже так давно. Кімнатою прокотився стриманий смішок. «Бачу, мене вирішили не згадувати. Не всі переможці варті заздрості, чи не так?» «Переможці турніру», – бів далі лорд Камергер, – «дуже часто досягли неабияких вистот. Я сподіваюся, зрештою, ми всі сподіваємось, що так само станеться і з нашим молодим товаришем, капітаном Лютаром». «Я сподіваюся, що цей малий верткий виродок зустріне стражденну смерть в Енглії». Але Глокта підняв свій келих разом з усіма іншими на честь цього пихатого дурня, поки лютар сидів собі і насолоджувався кожною миттю цього видовища. «Подумайте тільки, що колись після перемоги на турнірі я сидів на тому самому кріслі. Всі аплодували, заздрили і плескали мені по плечі. Інші люди були вдягнені у пишні шати, інше обличчя пітніли від спеки, але врешті мало що змінилось». «Чи була моя посмішка менш самовдоволеною? Звісно, ні. Якщо на те пішло, то я був навіть гіршим. Але принаймні я заслужив своє місце за цим столом». Лорд Хофф так захопився, що пив доти, поки не осушив кубок, після чого поставив його на стіл і облизав губи. «А тепер, поки не подали страв, хочу запрезентувати вам невеличкий сюрприз, який підготував мій колега Архілектор Сульт на честь ще одного з наших гостей. Сподіваюся, він у всіх вас розважить!» І лорд Камергер важко опустився на стілець, простягуючи порожній кубок, щоб йому налили ще вина. Глокта зиркнув на Сульта. «Сюрприз від Архілектора! Когось чекають неприємності!» Масивна червона завіса сцени поволі розсунула, з'явивши старого, котрий лежав на підлозі у білому, але вже закривавленому в бренні. Велике полотно позаду зображало ліс під зоряним небом. Це нагадало глокті про досить неприємний розпис у круглій кімнаті. Кімнаті під занедбаним маєтком Северарда біля доків. З-за куліс з'явився другий старий, високий, стрункий чоловік з дивовижно гарними різкими рисами обличчя. Його голова була вибрита наголо, і хоча він відростив коротку сиву бороду, проте Глокта вмить його впізнав. «Йосиф Лестик – один із найшановніших акторів міста!» Він вдавано здригнувся, помітивши кривавий труп. о, -о, -о, -о! заголосив старий, розкинувши руки в боки, по-акторському зображаючи потрясіння і відчай. Він мав дійсно потужний голос, такий гучний, що ледь не двіхтіли крокви. Впевнений, що володів цілковитою увагою аудиторії, Лестик, розмахуючи руками, почав декламувати свої рядки, а його обличчя сповнили уявні пристрасті. «І от нещастя! Майстер Джувенс вмер! І миру нам не знайти відтепер! Канедіас і зрадник і убивця! І смерть, ота смерть не лише провиця, а цілої епохи!» Старий актор задер головою і глокто побачив, як у його очах зблиснули сльози. «Гарний трюк! Плакати з необхідності!» По його щоті скотилася одинока сльоза, публіка сиділа як зачарована. Він знову обернувся до тіла. «Щоби на брата інший брат повстав!» Гріха такого світи ще не знав, Хай небеса одвічна ніч накриє, земля розступиться і гріх залиє вогнем пекельним. Він впав навколішки і почав бити себе в старечі груди. О, доле люта, як би я хотів, померти з ним та час мій не наспів, Вмирає велич, а натомість ми, скропивши, спорожнілий світ слізьми, повинні жити. Лестек поволі звів очі на аудиторію і силовано підвівся, а вираз глибокої печалі на його обличчі змінився невблаганною рішучістю. «За сімома замками дім творця, та що залізо й камен для борця, діждусь, поки проржавіє воно, або ж зітру каміння в порохно, і відімщусь!» Очі актора зблискували вогнем, коли він замахнув мантією і покрокував зі сцени під палки оплески. Це була стисла версія відомої п'єси, яку часто грали. Проте рідко, щоб була така добра гра. Глокта не очікував, що теж аплодуватиме. Оце так гра: шляхетність, пристрасть, владність, значно переконливіше за іншого відомого мені псевдо Бояза. Він відкинувся на спинку стільця простягнувши ліву ногу під столом і приготувався насолоджуватися виставою. Логін дивився з пантеличану морша лоба. Він здогадався, що це один із тих спектаклів, про які говорив Бояс, але його знання мови було недостатнім для того, щоб вловити всі подробиці. Одягнені в яскраві костюми, люди бігали по сцені, без кінця зітхаючи, то й вмахуючи руками, і наче щось наспівували. Двоє з них схоже мали бути темношкірими, але їхню роль грали білі люди з темною фарбою на обличчі. В іншому епізоді той, хто грав Бояза, шепотів до жінки крізь двері, немов благаючи відкрити їх. От тільки натомість дверей посеред сцени стояв шматок фарбованого дерева, а жінкою був хлопець у сукні. На думку Логіна було б простіше обійти шматок дерева і говорити до нього або до неї напрямець. Логін не сумнівався лише в одному: Справжній бояз був надзвичайно невдоволений. Він відчував, як його роздратування посилювалося з кожною сценою. Воно сягнуло своєї вершини зубовного скреготу, коли поганець п'єси з з рукавичкою і пов'язкою на оці перекинув хлопця у сукні через дерев'яний парапет вежі. Було очевидно, що він або вона повинні були пролетіти велику відстань, хоч Логін і чув, як хлопець приземлився на щось м'яке зразу за кулісами. «Та як, блядь, вони сміють!» Прогарчав справжній бояз собі підніс. Логін якби міг забрався би геть із кімнати, але йому довелося вдовольнитись тим, що підсунути своє крісло ближче до веста, як мога далі від розлюченого мага. На сцені інший бояз боровся зі старим, який мав рукавичку і пов'язку на оці, хоча їхня боротьба зводилась до ходіння колами і купи балачок. Зрештою, поганець теж зник за кулісами, але спершу його суперник забрав у нього велетенський золотий ключ. «Тут більше подробиць, ніж в оригіналі!» – пробурмотів справжній бояз, коли його двійник підняв ключ і зачитав ще кілька рядків. Логін не надто просунувся у розумінні п'єси, коли вистава добігла кінця, однак він вловив два останні рядки, перш ніж старий актор низько вклонився. «На цьому все?» Прошу, не лайте строго, я не хотів образити нікого. Не образили хіба мою трахану стару задницю, прошипів бояз крізь зціплені зуби, натягуючи на обличчя посмішку і палко аплодуючи. Коли завіса почала закриватися, глокта спостерігав, як Лестик робив кілька останніх поклонів, золотий ключ досі сяяв у нього в руках. Коли оплески стихли, зі свого крісла підвівся архілектор Сульд. «Я дуже радий, що вам сподобалася наша невеличка вистава», – сказав він, м'яко усміхаючись до вдячної публіки. «Не сумніваюся, що багато з вас уже бачили цю п'єсу раніше, але цього вечора вона має особливе значення. Капітан Лютар – не єдина знаменитість у нашому товаристві. У цій залі є ще один почесний гість, не будь-хто, а сам герой нашої вистави Бояз. Перший з поміж магів власною персоною!» Сульт усміхнувся і вказав рукою на старого шахрая навпроти. Залу сповнив тихий шурхіт, коли кожен гість повернувся, щоб поглянути на мага. Баяз відповів зустрічною посмішкою. «Доброго вечора!» – привітався він. Кілька вельмож засміялись, певно вважаючи, що це продовження вистави. Але Сульт промовчав, і їхні радощі скоро урвались. На залу опустились. Ніякова тиша. Я би сказав, смертоносна тиша. Перший з поміж магів. Він живе у агріонті вже декілька тижнів. Він і кілька його цупутників. Сульд зверхно поглянув на пошрамованого півничанина, а тоді повернувся до самозваного мага. Баяз! Він витримав паузу на цьому слові, щоб воно закарбувалось у вухах слухачів. Це перша літера в алфавіті старої мови. «Перший учень Джувенса. Перша літера алфавіту. Я правий майстер Баязе?» «А що, архілекторе?» – запитав старий, досі посміхаючись. «Ви вивчали мою справу?» «Вражаюче. Навіть тепер, коли очевидно, що грі скоро кінець, він не виходить з ролі». Сульта це не збила з пантелику. «Такий мій обов'язок, сумлінно, вивчати кожного, хто може становити загрозу для мого короля чи країни», – відказав він сухо. «Як патріотично, з вашого боку, аж страх бере! Ваше розслідування, звісно, виявили, що я досі є членом закритої ради, хоча поки що мої місце і залишається порожнім. Гадаю, ви повинні були би назвати мене Лордом Баязом!» Холодна посмішка Сульта навіть не здригнулась. «І коли це ви нас востаннє відвідували, Лорде Баязе?» Здавалося б, людина, яка так тісно пов'язана з нашою історією, мала би проявити трохи більше зацікавленості за таку силу силенну років. Чому, скажіть мені, за ті століття, що минули від появи Союзу, від часів Харода Великого, ви так ні разу сюди і не навідались? Гарне питання. Шкода, що я до нього не додумався. Оу, ще й як навідувався. Під час правління короля Морліка Божевільного і подальшої громадянської війни я був учителем молодика на ім'я Арно. Пізніше, коли Морліка вбили і відкрита рада посадила Арно на трон, я служив його лорд-камергером. За тих часів я звався Б'яловельд. Я завітав сюди знову за правління короля Казиміра. Він називав мене Золером. І я займав вашу посаду, архілектора. Глоктан не втримався і ахнув від обурення, як і багато людей навколо. «Чого-чого, а совісті в нього немає. Біаловельд і Золер – два найшанованіших слуги Союзу. Як він сміє! І все ж!» Він згадав портрет Золера у кабінеті архілектора і статую Біаловельда на Алеї Королів. «Обидва голомозі, обидва суворі, обидва бородаті. Тьфу. «Що за маячня? Майор Вестон, лисий, хіба це означає, що він легендарний чарівник? Найвірогідніше, цей самозванець просто вибрав дві найголомозіші постаті з тих, які йому вдалося знайти». Сульт тим часом спробував інший підхід. «Скажіть мені тоді таке, Баязе, всім відома історія про те, як сам Харод не повірив вам, коли ви вперше явилися до його зали багато років тому». На доказ своєї сили ви розламали навпіл його обідній стіл. Гадаю, що серед присутніх тут сьогодні теж є кілька скептиків. Чи не могли б ви провести аналогічну демонстрацію для нас? Що більше холоднішав тон султа, тим менше переймався старий крутій. Він ліниво відмахнувся від його прохання. Те про що ви говорите, архілекторе, не жонглювання і не гра на сцені. У магії завжди є ризики і втрати. Крім того, було б дуже прикро зіпсувати бенкет капітана Лютара лише з тієї причини, що я міг похизуватися своїми талантами, правда ж? Не кажучи вже про псування добротних старих меблів. Я, на відміну від багатьох інших за теперішніх часів, ставлюся до минулого з належною повагою. Одні невпевне всміхались, спостерігаючи, як двоє старих жонглюють словами певно досі вважаючи, що це якийсь заготовлений жарт. Інші мали більші клепки і морщили лоба, намагаючись збагнути, що відбувається і хто бере верх. Верховний суддя Маровія, як помітив Глокта, виглядав непомірно задоволеним. «Так чи інакше, так, наче він знає те, чого не знаємо ми». Глокта незручно засогувався на стільці, не зводячи очей з голомозого актора. «Справа йде не настільки гладко, як потрібно». Коли він почне нервувати? Коли? Хтось поставив перед Логіном миску паруючого супу. Суп, безумовно, був їстівним, от тільки апетит північанина кудись пропав. Може, Логін і не знався на манерах, але він нюхом чув, коли готується якась колотнеча. З кожною реплікою усмішки двох старих дедалі в'янули, їхні голоси різкішали, а зала робилася все більш тісною і гнітючою. Кожен присутній тепер виглядав схвильованим. Вест – гордий хлопець, котрий переміг у турнірі завдяки трюкам бояза. Хворобливий калійка, котрий допитувався про те ж саме. Логін відчув, як волосся на його шиї настовбурчилось. Біля найближчих дверей кралися дві постаті в чорних масках, одягнені у чорний одяг. Його погляд метнувся до інших виходів. Біля кожного виднілися принаймні по дві постаті в масках – і Логін дуже сумнівався, що вони прийшли забирати тарілки. Він відчував, що прийшли по нього, по нього і по боязе. Чоловік не одягає маску, якщо не збирається чинити щось лихе. У нього не було жодних шансів побороти таку зграю, але він все одно хапнув ніж, що лежав біля тарілки, і сховав його під рукою. Якщо вони спробують його схопити, він боротиметься. Тут і думати не було про що. Бояз починав сердитись. «Я надав вам усі докази, які ви просили, архілекторе». «Докази?» – високий чоловік, якого звали Сультом, презирливо скривився. «Ваша царина – це слова і древні документи. Таке більше личить шмаркатому клерку, ніж легенді. Чимало із присутніх тут погодяться, що мах без магії – просто стариган, котрий пхає свого носа, куди не слід. У нас іде війна». І ми не можемо ризикувати. Ви згадували архілектора Зовера, Його старанність у пошуку істини добре відома. Тож ви, я впевнений, повинні мене розуміти. Він нахилився вперед, міцно вперше кулаками в стіл. Покажіть нам магію, Баязе, або продемонструйте ключ. Логін ковтнув повітря. Йому не подобалося, куди все це зайшло, але зрештою він не розумів правил гри. З якоїсь причини він довірився боязу, тож мав залишатися на його боці, було трохи запізно переходити на іншу сторону. «Вам більше нічого сказати? вимогливо запитав Сульд. Він повільно опустився на стілець, знову усміхаючись. Він глянув на двері, і Логін відчув, як зачаяні постаті заворушились, чекаючи лише на сигнал. У вас не зосталося більше слів чи трюків? Є ще один, Бояз сягнув рукою за комір. Там він щось намацав і витягнув. Щось на довгому тонкому лацюжку. Одна із поститей у чорній масці ступила вперед, очікуючи побачити зброю, і рука Логіна міцніше стиснула ручку ножа. Проте, коли вісь лончужок опинився назовні, всі побачили, що на його кінці похитується лише стержень з темного металу. — Ключ! — пояснив Баяс, підносячи стержень до світла. Стержень майже не сяяв. «Нехай він не такий шикарний, як у вашій виставі, але зате справжній, можу вас запевнити. Канедіас ніколи не працював із золотом, він не любив красиві речі. Він любив практичні». Архілектор скривив губи. «Ви ж не очікуєте, що ми повіримо вам на слово?» «Звісно, ні. Така ваша робота». Всіх підозрювати, і я змушений визнати, що ви з нею чудово справляєтесь. Однак зараз уже досить пізно, тож я відкрию будинок творця завтра вранці. Хтось впустив на підлогу ложку, і вона дзенькнула в підлогу. Мені, звичайно, знадобляться свідки, які подбають про те, щоб я не викинув якийсь фокус. Як щодо... холодні зелені очі бояза озирнули стіл... інквізитор оглокти і... Вашого нового чемпіона з фехтування капітана Лютара. Каліка, почувши своє ім'я, спохмурнів. Лютар виглядав безмірно спантеличеним. Призирство на обличчі архілектора змінив кам'яний вираз. Він дивився то на усміхнене обличчя Баязе, то на стержень з темного металу, що погойдувався у повітрі. Відтак перевів погляд на одні з дверей і легенько похитав головою. Темні постаті відступили назад у тінь. Логін розціпив свої неючі зуби, а тоді непомітно повернув ніж на стіл. Баяз вишкірівся. «Даруйте, майстересульте! Ну і важко ж вам догодити!» «Гадаю, правильно було би звертатися до мене ваше прєосвященство», – прошепів архілектор. «Це так, це так. Бачу, що ви не заспокоїтесь, поки я не зламаю якісь меблі. Одначе мені би дуже не хотілося розлити увесь суп, тому...» З несподіваним тріском крісло архілектора підломилося, він тільки й встиг, щоб потягнутися рукою до скатертини, а замить у вирі уламків полетів на підлогу, зі стогоном розпластався на ній. Король різко прокинувся, а гості лише здивовано кліпали охали і витріщались. бояз не звертав на них уваги. «Суп просто чудовий», – мовив він, гучно сьорбнувши з ложки.